vi också diskutera det du i Pop glad för slå 099 510 10, ring P1. Och det har Sven Bengtsson i Kinekulle gjort god morgon Sven. God morgon och morgon. Välkommen till Ring P1. Tackar för det. Du vill prata ekonomi? Ja, jag vill prata kommunernas besparingar. Ja. Det talas ju hela tiden om personalnedskärningar och andra besparingar som svider för medborgarna. Ja. Och e det är så enkelt att göra så tycker jag. Det är för simpelt. Jag tycker det finns en viktig del där. Skär ner på it kostnaderna istället. Men hur ska vi kunna göra det? Allting blir bara mer och mer datoriserat. Ja, men det finns något som heter öppen källkod och Linux. Vad är öppen källkod? Ja, det är program som jag Firefox kanske du känner till. Det är ett sånt här, det är en sån här webbläsare. Ja, och det är öppen källkod. Det kan du tanka ner ifrån nätet gratis. Ja, och det finns massa program du kan tanka ner gratis. Och du kan tanka ner hela operativsystem. Mycket, mycket tillförlitliga operativsystem. Gratis, lagligt alltså. Vem tjänar på det då? Ingen? Nej, egentligen inte. Uh, för att... Uh... Det är därför de har svårt att slå sig fram. Det finns ingen riktig marknadsföring. Det finns ingen organisation som säljer. Det finns inga betalda säljare på det. Mm. Men idag använder väl de flesta kommuner ett märke som vi inte behöver göra mer reklam för. Men det kostar pengar i alla fall. Vad kan det kosta? Ja, för hela Sverige kan vi säga då så är ju de här licensavgifterna så. jag tror det ligger på 5 miljarder ungefär som skulle kunna gå och skära bort Genom att införa öppen källkod i hela Sverige. Alltså om man tog bort de här betalprogrammen och istället gick över till gratis uh, mjukvara då? Ja. Men du, är det, det låter ju som en jättebra tanke och fem miljarder är mycket, mycket pengar. Men är det realistiskt? Kan man nu byta ut allt? Jag tänker omställning, jag tänker allt annat som är uppbyggt kring detta. Eller? Ja, så enkelt är det inte riktigt. Men... Det är ju så här att en del kommuner har ju börjat på med det här och varit framgångsrika. Mm. Andra kommuner gör ingenting. Och då kan det ju inte vara en teknisk begränsning egentligen. Men en del lyckas röra på hela det här monstret då. Och en del lyckas inte. Utan egentligen så sitter det nog mer i väggarna på IT-avdelningen. Att det bara ska vara det här gamla vanliga? Ja. Vanliga. Vi har alltid gjort så och kommer alltid att göra så. Mm. så att istället för att sparka lärare och vårdpersonal som verkligen behövs- så det är det tuffare att sparka IT-personal som inte bryr sig om- och försöker tänka framåt. Mm. Vet du Finns det alltså kommuner som redan har gjort så här idag? Uh, ja, Eksjö kommun. Där råkade ramla in en kille från utlandet- för han hade hittat en tjej i Eksjö, har jag hört- mm. Och han var Linux-kunnig. Mm. Och han ju ner kostnaderna i skolan där ordentligt. De fick dubbelt så många datorer och till lägre kostnad. Mm. Ja, det låter ju som en bra idé. Men eh, som sagt, du vet hur det är att börja röra på i gamla system. Och eh, det där med att vända en Men eh, det, kanske är, det kanske är en eh, idé att göra det i dessa tider. Ja, om man tittar på, eh, på andra ställen. Till exempel polisen i eh, Frankrike- de har börjat, de har gjort det på 5000 datorer. Ja. De har minskat kostnaderna med 70% där utan att försämra sina tjänster på något sätt. Ja, det finns de som kan alltså. En sista fråga Sven innan vi slutar. Är du själv IT-branschen eller? Nej, det är jag inte. Men jag har jobbat med mjukvarutestning på Ericsson en gång i tiden. Ja, okej. Okay. Om jag inte misstar mig så bor du i Marks kommun. Nej, nej och det i Göte är kommun. Göte kommun, okej. Det är det vackra berget. Ja, jag tänkte på Kina som ligger i marken. Men det är ju nej, faktiskt lite, nej, lite nej, Jag tar tillbaka. Ja. Men i alla fall, har du försökt påverka din egen kommun skulle jag komma till. Ja, men de skjuter över det till IT-avdelningen så får de reda ut det. Och där är det så inpinkat med Microsoft så att det går ju inte att rucka på någonting där. va? Mm. Skulle det vara kul att höra någon, någon ringa och eh, prata mer om detta till Försvar för Microsoft eller till Försvar för Linux som du gör. Tack Sven ja, för att, att du ringde. Otala och folk vore roligt att få med. Ja, vi har kul. Tack så mycket Sven för, du ringde, för att du ringde med denna idé till Ring P1. Ja, Tack ska du ha. Hej. Hej då. Hej då. I Varberg finns Birgit Stenberg. God morgon. God morgon. Välkommen till Ring P1. Ja, tack. Du vill prata om ett ämne, ja ska vi säga skräp? Ja, skräp, ja. Har vi varit jag uppe här skräp... i veckan, ja. ja. Jag ska säga så här först, jag ska inte prata om bonusar för det är andra som gör tillräckligt. Även om det behövs att rensas upp i de täskmarkerna. Utan jag vill prata om den allmänna nedskräpningen på allmänna platser. Ja, det har ju varit uppe, har du hört tidigare veckan. Det är ju flera som har ringt in både om sportlåskor och om ja. chokladpapper ja. och allt möjligt. Ja, ja, ja. just det. Jag tänker nu närmast på ja, allmän nedskräpning, men speciellt cigarettsimpar, Aha. Sedan, eh, sedan det infördes rökförbud på restauranger och dylika ställen. Eh, tack och lov för det, förstås. Men eh, gästerna som är, eller personer som är på sådana här ställen, när de behöver ett plåss så går de ut. Och tar sitt plåss, slänger cigaretten och går in igen. Jag kan bara nämna ett exempel. Jag går förbi en pub som är väldigt välbesökt. Mm. Och mitt på dagen då, då borde det ju vara bortstädat men det ligger fullt med, är så nedtrampat i. i eh, Stenare trottoaren, stenar, trottoaren ja, ja. Ja. ja. Men du, nu måste jag fråga, har ha inte de och gör inte många krogar så att man ställer ut ett kärl för ett annars Ja, Jag vet inte hur de gör, men många bryr sig väl inte om det. De bara tar cigaretten och slänger ifrån sig och trampar den med klacken och, och går. Men jag tycker att det borde, det borde införnas ett förbud. med. Det borde vara bötesbelagt. Och det är ju klart inte lätt att efterleva, men vi säger nu att det är någon som blir ertappad med detta, att han riskerar att få böter. Mm. det får man inte idag nej. det är någonting innan vi går vidare på det förslaget säga, det är någonting med att det betraktas inte riktigt ännu som riktigt nej. skräp cigarettfimpar, varför är det så egentligen? nej det, det, det, det frågar jag mig också för detta tycker jag är det värsta som finns ha. att se dessa tänk, tänk på alla barn de böjer sig, vad är det för någonting de tar upp det i handen och kanske rent avstoppar det i munnen det är, ju, det är livsfarligt. Hur vad skulle det kosta att kasta en då? Tycker du? Säg en hundralapp. Ja. ja. Men då finns det eh, de som säger att polisen har ju annat att göra än att hålla på med ja, sånt här. Ja, natur naturligtvis. Det har de. Men eh, ett, annat, ett annat sätt är ju att eh, ålägga alla restauranger eller allmänna platser att de, att det är deras sak att städa upp. Eh, efter. Det ska, de ska sätta upp skyltar förbjudet att slänga fimpar på trottoaren och mm. slängde dem in, i avsida eh, ja, pappers... Eller, mm. ska, avsida. Man bö, ska man bötfälla krogarna om de inte håller efter detta? Ja, då skulle man... Det, det är en väg att gå. Det finns, finns då... ju ställen i världen där det är, där det faktiskt det. är kriminellt. Nere i Singapore har jag hört att det är väldigt rent på gatorna överallt. Där tror jag man kan få spöstra. för, för ja. kanske inte just att slänga sig ja. rätt fint, men inte så långt därifrån. Men det, det Nej. kanske, kanske Nej. inte är så men, hårt, va? Men alltså det är en väg alltså att ålägga restaurangerna, sätta ut skyltar, att det är förbjudet. Men det, är om, det är efterlevs inte ändå, men då är det restaurangernas skyldighet att hålla rent, att städa, mm, okay. minst en gång om dagen, och få bort detta. Detta för det förslag är ett, otyg. Det är ett otyg, säger Birgit ja. Stenberg, och vi tackar för en ett förslag här i Ring P1. Byt datorsystem ja. och sluta slänga cigarettfimpar utanför krogarna. Tack Birgit för att du ringde. Tack så mycket tack. för att jag fick komma fram. Ja, tack tack. tack så du ha. Hej. Hej. Mycket mejl får vi förstås. Man ringer på 099 510 10. Man skickar e-post eller mejlar som vi också säger på ringp Vi har några kommentarer apropå från gårdagens sändning. En hemkunskapslärare, hem- och konsumentkunskapslärare Ulrika Bergstrand är lite sur på mig för att hon tycker att jag antydde att eh, i hemkunskapen är det bara muffins och potatis som gäller fortfarande. Det var kanske inte riktigt så jag menade, men då markerar vi att eh, det är det naturligtvis inte. Och Ulrika vill också säga att jag vill säga att ämnet heter just hem- och konsumentkunskap och det gör det ända sedan år 2000. Eleven i Svenstavik skola vet att ämnet kallas HK men varken rapport eller ring P1 visste det. Härmed vet vi detta. Ulrika vill också att detta ska bli ett kärnämne på gymnasiet eftersom det är oerhört viktigt att utbilda människor för hållbara och hälsosamma liv. En man ringde in igår och tyckte ville slå ett slag för att fasta och vi påpekade visserligen här jag sa att det ska man ju bara göra om man är absolut frisk och det vill Susanna inskärpa. Hon mejlad vill bara säga att som epileptiker kan det vara väldigt farligt att fasta. Man måste alltså vara frisk om man ska fasta. här med framfört. Vi lyssnar till vad Margot Sandahl har att säga. Jag undrar var är alla Sveriges revisorer? Människor som är utvalda att granska räkenskaper och förvaltning inom föreningar, företag, kommunala och statliga institutioner. De ska kontrollera och intyga att räkenskaper och beslut har fattats i överensstämmelse med god förvaltningssed, eller vad det nu heter. Och sist men inte minst bevilja ansvarsfrihet. Var är de? Utplånade från jordens yta? eller ohemska tanke är de också köpta. Vi har inte kommit ett dugg längre än den gamla feodaltidens härska personer. När den höga herren fick för sig att han behövde en ny kaläsch eller ett nytt sommarslott vid någon vacker sjö då var det bara att pressa bönder torpare och statare till ruinens brant för att få medel till statusprylarna. Inte ett dugg längre. Fast då kunde man inte ringa P1 förstås. Margot Sandahl i sjö. Som alltså tog denna möjlighet på orden som man numera kan. Ring P1 på 099 510 10 och gör det antingen nu och så komma med i programmet. Eller ring när som helst dygnet runt och lämna ett inlägg som du läser in. Lika kort, fint och kärnfullt som Margot hade gjort här. Vi går till Floda och säger god morgon och välkommen till Pärmelin. God morgon, tack. God morgon. Du vill prata om vad då? Jag vill tala om den här debatten om solning och cancer. Och och D-vitamin som har varit de senaste dagarna. Ja, nu var det någon som sa, vad ska man tro? Nu var det någon läkare som sa att det är jättefarligt att vi inte solar därför att då riskerar vi en massa andra sjukdomar. Så finns det någon som säger att det är farligt att sola för då får vi hudcancer. Just det. Vad tänker du? Jo, jag tänker så här att vad det egentligen handlar om det här är ju D-vitamin. Och när man solar så bildas det D-vitamin i huden och det är väldigt bra för kroppen på många sätt. Vad är det bra för? Det motverkar olika sjukdomar. Uh -huh. D-vitamin är ett oerhört viktigt uh, vitamin som man, det man har förstått, förstått mer och mer på sista tiden. Att uh, det är ett väldigt bra ämne som vi behöver mycket av. Uh -huh. Och därför är solning bra. Däremot så är det inte bra med solning för att det, det bildar cancer uh -huh. i huden. Och nu har detta framställt som ett uh, väldigt svårt problem i media. Hur ska man göra då? Ska man sola eller ska man inte sola? Ska man riskera att få cancer eller ska man riskera att få, att få andra sjukdomar? Så att, ja, det framstår som en total motsättning här ja, och ja, mitt i står den lilla människan och vet inte hur hon ska göra Precis, och då hörde jag en forskare en dag som uttalade sig om detta han sa att han rekommenderade att man kanske skulle sola lite mer än vad man gjort tidigare och, mm. och då riskerar att få hudcancer istället men motverka andra sjukdomar och samtidigt så sa han att tyvärr så finns det inga bra kosttillskott att ta ja, en del vitamin så därför måste man välja solen då mm. men det finns jättebra kosttillskott mm. att köpa mm. Och det är då det, det, det jag akar upp med. Jag tycker att eh, folk måste få veta det. Han kan inte stå oemot i detta. Det finns jättefina kosttillskott att köpa utav D-vitamin som ja. eh, är helt, helt säkra. Finns, eh, är... Behöver inte göra några reklam här, men, men det, det finns i alla fall kosttillskott som innehåller D-vitamin. Tycker, tror du och vet du. Men hur kommer det sig då att läkaren i den här studien säger att det finns det inte ja. <hör> Alltså, ja, det, det kan man ju fråga vet sig. han inte om det eller är han, funkar det kanske inte riktigt lika bra med D-vitamin i den formen som när man får det så att säga på naturlig vägen genom solning? Alltså de kostnadsgott som finns då, det finns väldigt fina, det är klart att det finns olika kvaliteter på marknaden men det finns alltså jättefina kostnadsgott som inte är dyra, eh, som är oerhört lätt upptagliga för kroppen, helt naturliga ämnen som kroppen till god på ett väldigt bra sätt. Så man behöver inte vara red, man behöver inte hamna i dilemmat här utan man kan fortfarande vara oerhört försiktig med solning och ändå få i sig D-vitamin. Ja visst. Och alltså, det, det är så löjligt det här att folk är rädda för vitaminer. Det är D-vitamin som man då skulle köpa och få i sig ganska höga doser och på så sätt motverka de här sjukdomarna. Det är ju det är sånt som finns i mat. Mm. Precis det som finns i mat. Mm. Du tror inte på denna läkare helt enkelt. Jag vet att han har fel. Du vet att han har pengar. Minst han. Okej. Okay. Permelin i Florda med den avvikande åsikten. Och det finns nog flera åsikter i detta ämne. Så det är bara att fortsätta ringa in. Tack för att du ringde. Tack, tack så bra. Hej. Hej. I Spånga finns Siv Grott. Ja. Välkommen. Till Ring p Ja, tack. Vad vill du prata om? Jo, jag ville ta tala om att TBC det är allt vanligare i Sverige. Ja, vad beror ja. det på? Och för, ja, det beror på att. Eh... Det kommer ju många liksom, utlandsfödda till Sverige. Till exempel tuberkulosalt så till exempel ganska utbrett i, i Ryssland och för detta Afrika. sovjetiska delrepublik. Ja, Afrika, Somalia, Asien, Latinamerikan. Ja. Mm. Mm. Jag tycker liksom när man kommer att söka sig, jag vet ju inte hur de gör, men jag tycker de borde liksom undersökas. Mm. Och om de har tuber tuberkulos att de då få en medicinering direkt. Så att jag menar det är ju till goda för både dem och oss. Mm. Men tror du, oh, det där kan jag inte riktigt, men någon form av hälsoundersökning genomgår man väl? Ja man tycker ju det men eh, jag vet faktiskt inte. Och men, det, nu för tiden så, så vaccineras ju inte barnen som de gjorde på i alla fall 50-talet vet jag. 60-talet de... också, för det vet ja. jag. För jag fick en sån där spruta. Ja, just det. Ja. Mm. Jag fattar inte att de har slutat med det. Jag bara för nu att vi har varit så förskonade mot mm. det verket lås. De senaste, ja, ska man säga, 40 åren kanske. Ja, det är ju liksom har varit borta från Sverige. Ja. Helt och hållet. Minst du när det fanns? Ja, oj, oh ja. jag är född 34, så visst, det har jag bekanta som hade och fick ligga på såna här vårdhem eller vad det heter. Sanatorium. Ja, precis, I ja. tal, alltså. Ja. Så att det är ju ingen, det är ingen lindrig sjukdom, men jag tror inte folk har någon respekt för de som vi hade på den tiden. Mm. Men du, en, en fråga här. Det är ju inte bara utlandsfödda som får, har det och kommer till Sverige med det utan det är ju också någonting som sprids bland hemlösa vet jag. Ja, det, det är klart att man är mer utsatt om man lever på det viset. Det, det, det är jag. Men jag, mm. jag, tänker, jag blir så upprörd när jag tänker på det här daghemmet i Bromma. För små småbarn blev smittade efter tuberkulos. Jag tycker dels att personal som, som jobbar med sådana här småbarn det, det, de borde vara kollade, liksom. Att mm. de inte har några... Mm. Men det, det... Tror, du, tror du inte att man har lärt sig det efter den historien i Bromma? Det var ju här om året. Ja, just det. Men se, sen var det ju ett fall på ett fritids. Och sen var det ju inte längre sedan det var på ett sjukhus. Nej. Det är en sjukdom som har kommit tillbaka, helt enkelt. Ja, och det är allvarligt, alltså. För, för det här är ju... Nu är det ju resistent också många mm, fall mm. och jag menar det tar ju tid och, och, och kostnader. Det är bättre att stämma i bäcken än i ån, så mm, jag. Mm. Jo men det står ju det att det är ju allvarligt. Det står ju i tidningen då. Att de ska öka insatserna för att upptäcka smittbärare tidigt alltså. Mm. Du, jag får lite hjälp här på min skärm och få veta att det är så att de alla asylsökande och flyktingar som, som kommer hit så snart som möjligt efter ankomsten erbj ska erbjudas ett, ett hälsosamtal och ja. provtagning och, och ja. kroppsundersökning och så vidare. Men det är kanske inte alla som Nej. kommer så långt så att säga. Nej. Just det, erbjudas, det ska vara så bara. Alltid. Det ska vara så. Ja, mm. så jag menar, erbjudas, det, nej, de vet inte och de kanske inte tar medicinen heller. Det, måste, det, det, må, det måste ju stoppas liksom innan, det, det, det här är femte året i rad nu som antalet ökar. Mm, Okej, okay. större uppmärksamhet och vakthållning mot tuberkulos helt enkelt. Absolut. Tack för att du ringde in på Tack, Tack, hej. Vi går till Stockholm och vi säger god morgon och välkommen till Kurt Sörberg. Tack för det. Du Tack. vill prata om det där som svävar över oss nu ja, hela tiden. Ja, jag har tagit mig för att gå in på AMFs årsbokslut i 2008 och titta vad det står där. Du har läst igenom AMF-papperna, ja, jag får höra. Och under pensionen står det följande. Styrelsen beslöt 2004 att Kristel pension skulle vara slutbetald i juni 2006 och den är upptått sex år. Enligt ursprungliga villkor skulle pensionsprämjena betalas in- Kristi M. Hages 65-årsdag. Den tidigare tidpunkten för slutbetalning inte innebär någon kostnad för mest. Mm. Och sen har man förlängt kontraktet 2004 mm. att han jobbade 2008. Med detta avtal har kompletterande premiumbetalas perioden juli 2006 till december 2008. Dessa avser täcka pensionsförmåner och intjänar under den förlängda anställningssiden. Dels att komplettera elmhagens pensionsmån är inte ursprunget i villkoren det vill säga för 2004 eller tidigare. Jag mm. får fråga dig kort vad Kurt, har du för nu är svårt att uppfatta allt så här snabbt i radion du har haft tid att titta på det. Vad har du för slutsatser om styrelsen och vandrar? Journalister äh, tar en siffra och sen springer de som är eh, på engelsk vävjakt och så mm. tutar de och kör för van istället för att läsa och ställa frågor vad står det egentligen, vad man fattar för beslut? Mm. Det är det första. Det andra är att i den här styrelsen finns det sex arbetsgivarledamöter och fem från LO. Det är en eller två från arbetsgivarsidan som har fått självskott i tv. De gå fri. Det här är ju ett vanligt led i den politiska spelet. Nu ska man mosa och skäl, ett av skälen är förmodligen för att man inte fick något salchförbördsavtal. Det här är inte ekonomi, det här är politik. Är det bara det? Ja, det, det, det här, här kommer ju inte som, som en... Blift och klar himmel. Det här har ju legat i Pipeline och ett antal tidningar och journalister under lång tid. Det är ju ingen nyheter så står det här men har du, känt länge. Hur ser du på att det är mest Vanja Lundby-Vedin och inte lika mycket Erland och i eller för den delen Göran ja, Tunhammar? Man, man ska ju alltid jaga chefen, det gör man i alla sammanhang. Man bryr sig inte om fotfolk överhuvudtaget. Det gäller journalist, då får man inte prata med chefen, då kan man lika gärna gå därifrån. Men det finns ju andra chefer och till exempel ordförande Göran Tunhammar i ja, AMF-styrelsen. Han har ju tagit ett steg tillbaka, för han ingår i den här kommittén eh, som ska hantera pensioner och förmåner och sen ska man kanske tänka på också att han tillhör ju en han har en uppfattning om bonusar och höga ja. löner vad Vanja Lundebedin och ja. lo arbetarrörelsen har men är det inte något nästan komiskt över detta att detta är någonting som näringslivs om jag så får säga näringslivsgubbarna som en del säger de tjänar en massa pengar här och sen är det en kvinna i arbetarrörelsen som får stryk för alltihopa. Jo men det är det att syftet är ju inte att, att skapa någonting om bonusstödet att ska slåna fötterna för en av arbetarrörelsens främsta företrädare i vårt samhälle. Vad tycker du ska hända nu med Vanja? Du tycker då att inte hon ska avgå? Det är den mest ärliga människan jag någonsin har pratat med. Jaha, ja, hon är oerhört trovärdig och ärlig och det är inte någon människa som smyger med någonting. Utan Det här måste man reda ut för att det är ju inte lätt att begripa kongens frågor. Det, kan jag ju lova det. Men, nej, det, det tror jag inte heller. Men kort om vi lyfter blicken lite. Vad tänker du på det som har kommit fram här? Att hon sitter i 24 stycken styrelser? Är jo, det ingen, ingen har talat om hur mycket arbete det var i styrelse. Mycket följer med l uppdrag. Det är en konsekvens av att man är -ordförande. Det är ordförande Ett antal är ju väldigt små styrelser som kanske tillsammans är det en... Eller två gånger per år, en timma. Och det är andra LO-förbund och sådär. Det är inte bara eh, företag i näringslivet. Utan... Ja, det är, dels är, dels är LOs egna företag också. Mm. Men är det så rimligt ändå? 24 ja, stycken det, styrelseuppdragna. Det Hon ska väl vara LOs frågan. ordförande? Det kan vara för, det kan vara för många. Och det får väl då vanja sig över. Men med den här klappjakten som, som jag tycker det är förjäkligt alltså. Den mm. glömmer man bort när man redovisar att pensionerna kostar sig så mycket. Det är ju Pensionen ska ju, den ska fördelas sen över kommande levnadstid ungefär 20-25 år. Mm. Så har du 5-6 miljoner i pensionskapital så är du där att disponerar fram till en dödsdag. Tycker du, att det, tycker du i med detta också att det är okej? Okay? Det är inte pensionsavtal som har fått. jag tycker både styrelsearvoden och pensionsavtalen är för åt helvete men Glöm inte bort under 90-talet och fram till vår tid som man hela tiden från näringslivet stoppar jagat att vi måste få mer betalt annars flyttar vi utomlands. Ja, men det och där är väl ett tomt argument. Ja, är inte det ett tomt argument? Jo, men det är ingen, ingen av dem själva som inser, här sitter vi med korsvis och hjälper varann. Mm. Enda som flyttar utomlands är Per-Julenhammar. Mm. Ja, Kurt, till försvar för Vanja Lundberg. Ja, det kan och, det, har... att det är mycket försvar för henne. Det är en jäkla bra människa. Mm, det kommer lite mer här strax på mejlen och så vidare. Ja, tack, tack, Tackar så. dig Kurt Söderberg för att ja, du ringde. Hej. Tack ska du ha, hej. Eh, Korsro Bastani har mejlat föl följande. Under Vanjas ledning har Elo blivit en om, ett omtyckt varumärke. Hon har gjort mycket för de svaga och varit deras röst och stöd. Det är en katastrof om hon hoppar av. Jag har varit i kyrkan och tänt ett ljus och bad en bön för att hon skulle få ork och kraft- för att klara stormen och inte hoppa av. Varma, rättvisa hälsningar från Korsro Bastani. till stöd för Vanja lundby där alltså. Eh, vi har också ett mejl ifrån Tara Amiri som skriver så här. Under många år har invandrare i Sverige fått höra hårda ord om att det är de som utnyttjar välfärdssystemet i Sverige. Den ekonomiska krisen har visat att det i själva verket är svenska toppolitiker eller högsta ledningen i olika banker, företag och myndigheter som utnyttjar systemet. Det är alltid bekvämt att skylla på svaga och minoriteterna i samhället. Leif skriver så här på ringpetsnabelasr.se. Är det inte organisationens eget fel? Vania Lundby-Vedin har nåsläm på 700 000 kronor av solidariska skäl. För att hon ska få en skälig lön måste hon sitta i 24 styrelser för att få 400 000 kronor till. Ge henne och försvara en skälig lön så att hon kan ägna sig åt det hon är bra på och kan. Och Tommy Guslin i Malmö vill också komma till eh, skynda till hjälp och stöd för Vania Lumbevedin säger nämligen så här, skriver. Jag tycker att man skjuter på fel person när man diskuterar storleken på amf pension. Vania Lumbevedin har, vad jag förstår, inte varit med och förhandlat fram denna pension. Däremot, ordförande Göran Tunhammar har stort ansvar i miljonpensionsavtalet. Det är han som är ansvarig, tycker Tommy. Då ska vi lyssna till vad. Britt Nygård Sandberg har att säga ifrån Umeå. Jag vill ge våra ekonomirapporterande journalister en riktig applåd. Utan ert idoga granskande hade vi kanske bara tackat och tagit emot det konsulttränade politikernas mantra. Jag förstår att medlemmarnas förbittring tillsatt en utredning och skickligt manipulerat den stora massan mot någon ny så kallad orättvis fråga. Mitt namn är Britt Nygård Schamberg och jag bor i Umeå. Hallå där igen. Vi ska anknyta till förslaget som kom i början av programmet eh, som handlar om att man skulle göra sig av med dyra operativsystem och istället skaffa de som finns gratis. Och Johan Lindström i Göteborg, du vill prata om samma sak? egentligen bara lägga till ett argument där, och det är att det är en framtidssäkring också. Som det är nu så är ju alla våra offentliga dokument och egentligen allting som vi sparar på våra och i de här proprietära formaten är ju låsta till de programvarutillverkarna. De äger ju rättigheterna och specifikationerna till hur vi sparar texterna. Mm. Med öppen programvara så kan ju egentligen vem som helst gå in och titta exakt hur de här formaten är uppbyggda och därmed så finns det inga hinder framtidsvis för oss att komma in i våra handlingar. så, att säga, så att det, det är naturligtvis en jättefördel för oss. Men kan det vara på vilket sätt kan det vara ett problem som det ser ut idag? Ja, som det ser ut idag så är det ju inget problem. Den öppna programvaran kan ju läsa den stängda programvaran så dokument som det är nu. Men det finns ju ingenting som säger att det är så i all evigt framöver. När som helst kan ju egentligen vilket företag som helst som äger rätt till sin egen, sitt eget format bestämma sig vad ändra i formaten och då är det inte alldeles säkert i och med att i inte de här specifikationerna är öppna för vem som helst, hur de har gjort så, så är det inte säkert att vi kan öppna de dokumenten längre. Man är mer i händerna på programvarutillverkarna alltså? Egentligen är vi ju helt i händerna på programvarutillverkarna. Ja. Det, det, det, det, det har ju inte blivit en kris av det än på något sätt och det är inte ens säkert att det kommer bli det. Men det finns alldeles det ingenting som säger att det inte skulle kunna bli det heller. Mm. Stanna kvar i luren Johan, för vi ska släppa ja. in Jimmy Olsson i Arlingsås också som också vill prata om detta Hallå Jimmy. Hallå, hallå. Ja, vad vill du säga? Ja, alltså jag håller ju absolut med både Sven och Johan om, om det är med fri och, fri och mjukvara. Och jag är själv alltså, hobbyist och använder bara Linux och fri och mjukvara. Jobbar du, gör du det privat eller jobbar du med det? Nej, det är bara privat. Ja. Men eh, nu riskerar jag detta att bli ett enda stort reklaminslag här för Linux. Ja, eh, jo, men, Å jo, andra sidan men, är det gratis. <laughs> ja, men, ja, men var det är du? inte gratis. Alltså det är inte gratis grejen som ja. är. En i taget. Jag har Jimmy först. Ja ja? Ja. Alltså det är ju inte gratis grejer som är själva mm. grejen utan det är, att det är öppen mjukvara så man kan använda det och implementera det precis som man vill. Alltså, mm. Så att det passar ett eget behov. Liksom. Tycker du också att man att till exempel alla svenska kommuner borde gå över till detta? Absolut. Finns det inget dåligt med det? Ja, alltså det, det som kan vara dåligt är, alltså för tillfället det är att allting inte fungerar, som till exempel OpenOffice. Det kan ju vara att... rätt avgörande om det fungerar eller inte. Ja, jo, för att jag menar ju mer folk som använder det desto mer behov finns det för alla. Då kommer de ju skriva implementeringarna. Ja. Det, liksom. Johan Lindström, vad tror du? Är det, det idé att införa allting och gå det nu när man är van vid den är, traditionella programvaran? Alltså programvaren i sig är ju egentligen ganska lik och, och på många sätt likvärdig. De problemen som finns är att det självklart kommer att bli en omställning och det kommer att bli en initialkostnad för att ställa om alla sådana system. Och där ingår ju då att fixa de här sista små, små problemen så att det är ju bara för att det är gratis idag så kommer det inte vara alldeles gratis att byta. Men i det långa loppet så får man titta lite längre än liksom det här året eller här två ett år framöver. –så har man ju då ett system där man dels kan modifiera det efter sina egna förutsättningar och, och, och ideal– –och dessutom då ett system som man alltid kan fixa buggarna på själv– Alltså felen själv på. Som det är idag så, så är vi, ja det är bara att titta på alla virusattacker och så vidare. Va? Det, är, det är oftast mot säkerhetshåll i operativsystemen och det kan ju inte någon fixa ute i våra avdelningar eller ute i våra kommuner eller it-avdelningar på företagen. Utan det, då måste man ju vänta då på att Microsoft är redan att deras mm. utvecklare fixar de här problemen. Okej. Okay. Ja. Så, så, ja, vi säger stopp där och eh, konstaterar ett massivt stöd för byte av, eh, av operativsystem till öppen källkod. Säger tack till Johan Lindström i Göteborg och Jim Olsson i Allingsås. Tack för att ni ringde, ring p Okej Och för upp ett helt nytt ämne här på agendan. Vi vill gärna höra någon som kanske har någonting lite mer negativt. Vi har haft tre herrar här som är helt entusiastiska inför öppen källkod. Finns det någon som har något annat att säga om det? Under tiden så säger vi välkommen till Britt-Marie Wahlby i Märsta. Hallå, mm. välkommen till Ring P1. Ja, ah, hej. Hej, vad vill du prata om? Ja, det är det här på lördag som ska hända mellan halv nio och halv tio. Vad är det? Ja, det är Earth Hour. Earth Hour, det är det där att man ska släcka ljuset? Ja, just det. Ja? ja jag vet inte vem det är som... Ja, det är ju internationellt så att, det är väl något, ja, någon världsnatur ja, någonting som har hittat på det här. Mm. Och nu så är det väl, jag tror de har räknat på en två städer eller någonting som ska delta i det där. Ja. Och då ska man släcka lamporna mellan halv, halv nio och halv tio på kvällen. Ska man släcka, man ska Alla, släcka lampor? Allt, allting ska släckas alltså. Ska man släcka tvn? Ska man släcka... Ja, det är det, det, det, det som inte framkommer, framkommer för att man säger släcka lampan. Men det kanske bara är släcka lampan, okej. Okay. Men du låter som du inte riktigt tycker att det är en bra idé. <laughs> <laughs> nej, nej, jag vet inte. Det var någon i Aftonbladet som skrev så här att ja, ah, det är lite we shall overcome över det hela. Alltså, man, man lyssnar till någon och så säger de att man ska göra det så ska man göra, men egentligen så är det ju skrattretande för vad vill man? Ja, det är en symbol säkert. Det är en symbolhandling. Ja, det är en väl. symbolhandling. Är det inte någonting med att man ska kunna... När man nu så många uppmanas att släcka ljuset och så gör kanske många det- så ska man ta några satellitbilder av jorden och vad det är. Så ska ja. det se så här mörkt och... Ja, så ska man se att det, det är så här mycket mindre energi går åt nu. Ja, det, det har också varit en fråga hos mig det här. Men när, när alla städer har ju väldigt mycket lampor. Ja, gatubelysning ja, och, och det lyser ju väldigt mycket för man kan ju se det när du närmar dig en stad så ser du ju upplyst hela, hela mörka himlen så är det upplyst. Mm. Och hur mycket gör det uppåt mot atmosfären det har också varit en fråga men jag vet inte om jag läste om det är något svar på det eller inte. Mm. Så det kanske är sånt man tänker då framåt alltså. Men kan det inte vara, kan det inte vara snyggt med en liten symbolhandling för att visa äh. att man tar detta problem på ja. allvar men samtidigt då, så sa jag då till hon som svarade i telefonen att ja, det finns ju faktiskt en knapp på mätaren, så alltså vår energimätare. Där kan man ju stänga av, men då stängs ju allting av. Mm, just det, du menar huv huvudstolbrytaren? Och, och allt vad man ja, nu har. Ja. Och då kanske det verkligen märks. Det, behör, det här kanske är lite för lite, bara släcka lampan ja, en timme. Jag vet inte riktigt tanken men för att eh, på något sätt så känner man sig... Oh, nej, jag går inte på det där. Jag, kör. jag, jag, jag, jag bryr mig inte. Inne för att... Och så tittar man då. Ska man sänga tv? Ja, oh, då tänker folk. ja, det är mitt i Babben. Det är mitt i Robinson. Aldrig i livet. Då kostar det för mycket. Ja. Va? Men kan, vi inte, kan man inte avstå från det en timme? Jo, visst. Det är inte det det handlar om. Men jag, man, man måste få veta lite mer om ett. Innan man, man ska göra en sån här sak. Mm. Egentligen är du inte skeptisk till att vi blir mer Nej, energimedvetna. Nej, men, men då skulle det ske minst en gång i veckan. Ja, ah, okej. Okay. Jag Bittu förstår. Fall. Vi hoppas på att någon som ja, har bet du, koll du vet på detta. Att folk ändrar sig inte så himla lätt inte. Nej, det, det, man kan inte lära gamla hundra sitta Nej, heter det va? Nej du, och inte idag. Kanske för hundra år sedan kanske det har gått, men inte idag. Nej, okej. Okay. Ja. Lite frågetecken därifrån dig Britt-Marie. Ja. Och vi, vi ska se om det hinner ringa in någon eller om vi tar det imorgon. Någon som kan prata okay. mer om detta och som ja, är för då. det. Okay. Tack för att du ja, ringde. Tack för att du ringde. Tack, var. hej. hej. Till Nyköping nu och Charlotta Kjärstedt. Välkommen till Ring p 1 Ja, hej. hej. Jag vill prata om Vanja Lundin vid din ja. saken här. Ja. Jag tycker, jag lyssnade nyss på en man som tyckte att hon är så ärlig och hon är så bra och det här ska vi klara oss ur och så vidare. Men liksom, man kan vara hur ärlig och bra som helst, men man kan ju vara okunnig. Och man får inte vara okunnig om man sitter i 24 eh, styrelser. Jag själv har varit egenföretagare när jag var 25 år. Jag har skrivit på massor med papper under årens lopp. Jag är 61 år idag. Jag har fått sätta signatur på varenda sida i ett, i ett dokument då, där det alltid ska finnas ett försäcksblad. Där står det många sidor och bilagor som ingår. Man ska gå igenom allting. Och man måste ju titta när det finns till någonting annat. Det finns ingen ursäkt för det här. Man kan inte stå och en hög lön och hålla på med det här som är så viktigt. För det här är en del av att trygghet för Det är faktiskt pensionen som, som är det. Får det inte vara någon som ska ha lärpengar när de håller på med det här? Man ska kunna det. Man kan till, du, du tror att eh, mm. kanske det har varit så att eh, Vanja Lundby inte har haft tid och möjlighet att sätta sig in i allting och så Nej. kanske skrivit på ändå. Nu Nej. vet vi och, inte och det, det ska ju utredas det här. Ja, men då får man ju hon måste tala om det så här, jag kan inte skriva på det här idag eller imorgon. Jag behöver ha två månader på mig att gå igenom det här, jag måste ha expertis runt mig som talar om för mig. Ja, där kan du skriva under. Man kan inte säga så jag hade inte tid att läsa igenom eller jag förstår inte. Mm. Hon det har hon inte sagt. Hon har sagt, att hon, kände sig, hon har sagt att hon kände sig lurad och det har hon ju tagit tillbaka. Men än är ju inte sista ordet sagt här. Vad, vad tänker du om att du som har varit egen företagare, vad tänker du om att de sitter i 24 styrelser? Jag, jag, jag fattar inte hur. Att sitta 24 styrelser och bara ta emot pengarna från det är ju ett jobb. <laughs> nej, men det är ju fel. Det, det, det är ungefär som att ja, men vi sätter henne på massor av jobb här, för då kan inte hon gå igenom allting. Då, får vi, då är vi en del som får igenom avtal som inte granskas riktigt. Mm. Det, det, visst, det, det är ett sätt att lura. Men man måste ju fatta sin egen begränsning. Okay. Herregud. Ja, eh, ord och inga visor ifrån dig. Tack Charlotte Kerstes mm, tack. för att du ringde. Ja, tack ska du ha. Hej. Vi säger eh, lite kort här på slutet får vi med Amir Terani också. God morgon och välkommen. Eh, god morgon. Du vill prata om öppen källkod och du är inte lika entusiastisk. Alltså jag är inte emot öppen källkod på något sätt och Det är bara en säkerhetsaspekt i det hela som ibland glöms bort. Och det är att eh, när man använder öppen källkod så... Så är ju i princip, så är man ju naken mot angripare, folk som är destruktiva och vill förstöra för en. Är det lätt att ta sig in allt? Ja alltså i och med att det är öppet så kan man ju gå och läsa på hur programmet är uppbyggt och hitta luckor och, och säkerhetsproblem och angripa programmet och så att säga serven eller vad det nu rör sig om. Vad skulle det kunna innebära då? Här har ju kommit förslag om att kommuner och myndigheter och allt möjligt ska gå över till öppen källkod eh, som operativsystem. Var, då tänker man gärna sekretess och ja, sådana här okej. saker. Ja, precis. Då, dels tänker man ju på alla maskiner och servrar som är kopplade mot internet. Det är ju där är de ju väldigt utsatta. Men dels eh, så är det så att även så att en lokal maskin, en, en dator som, som man kan ha tillgång till, kan ju också vara liksom, utsatt för risk. På så sätt att eh, om man vet hur programmet är uppbyggd och vad det finns för säkerhetsproblem så kan man ju väldigt lätt ta reda på det. Okay. Men när det är en stängt källkod som idag, då, eller med de flesta datorer, så måste man gissa sig fram och man måste forcera på massa olika möjliga och det, det försvårar ju en hel del. Okay. Jag vet inte, det var någon som nämnde med eh, franska polismyndigheten. Mm. Det måste ju gå att lösa naturligtvis, men, men det, problemet kvarstår ju dess, dessvärre. Mm. Okej, okay, tack för detta. Amir Tirani, du hann får med detta i Ring PE. Tack och hej! Och bidrog därmed till att programmet RingP1 fungerar precis som det ska. Några ringer för, andra ringer emot vad ämnet handlar om. Vi hinner med ett mejl här, ett förslag från Inger Nispel. Jag har ett utmärkt förslag som löser girigheten. Återinför väsendet. Inför ett nytt slags adelskap, ett frälse. Ge dem giriga på fjädrar. Det tragiska är ju att de inte behöver alla sina pengar. De behöver bara kunna visa upp sin dug duglighet inför varandra. Då tår det räcka glansfulla ordnar och epoletter så skriver Inger Nisbell i Uppsala sist i Ring P1 idag imorgon är det fredag och då gör vi om alltihop igen Idag börjar en ny radioföljetong här i P1 Ålderdomen är inte en kamp Ålderdomen är en massaker Philip Roths roman En var i uppläsning av Lars Wäringer Första delen, torsdag 11.35. De tomma dagarna och de otrygga nätterna och den maktlösa insikten om kroppens förfall och den ändlösa sorgen och denna långa, långa väntan på ingenting. Mickes fru gick bort för ett och ett halvt år sedan aldrig kunnat föreställa sig att det är en sån hemsk upplevelse att förlora en livspartner. Mm. Hur ska han göra för att hinna i kapp sina egna känslor? Lyssna på Radiopsykologen. Idag 11.03 här i P1.